Noticiari de Ràdio Pinsania, 90.6 FM. Avui, el recull de notícies del 13 al 20 de novembre, donarem les noves dades de la repressió, les últimes novetats sobre la incineradora de cercs i us parlarem extensament del projecte faraònic que una empresa vol instal·lar a la comarca. Aquesta setmana, del 13 al 20 de setembre, han estat de relativa calma pel que fa a les mobilitzacions i les protestes sorgides arran de la sentència. Malgrat que organitzacions antirepressives com Alerta afirmen que es fa difícil el seguiment exacte de la repressió en les presons espanyoles actualment, queden unes 28 persones empresonades arran dels fets diversos de les protestes. 15 d'elles, aproximadament, seguirien en presó provisional pels fets de Via Laietana de la segona setmana del mes d'octubre. A més, el detingut de Madrid i els dos internats. Segueixen en presó preventiva les 7 persones detingudes al 23S vinculades als CDRs, i s'han d'afegir una persona detinguda pels fets de la Junquera i dues recentment arran del desallotjament de la plaça Universitat. Efectivament, fa unes poques hores han estat desallotjades les últimes persones que quedaven l'acampada de plaça Universitat i també ha transcendit que l'Audiència Nacional ha declarat que quatre dels presos del CDR es detinguts el 23 de setembre no van estar assistits per les seves defenses i, per tant, invalida les seves ordres d'empresonament. Ara mateix, en aquests moments, l'Audiència Nacional està reunida per veure si ratifica aquesta ordre de presó. Aquesta setmana també ha transcendit el posicionament d'Amnistia Internacional en referència a la sentència. Un posicionament dur i crític amb la sentència que li dona al conflicte un ampli ressò internacional, ja que afirmen, en cas que no s'alliberin Jordi Cossart i Jordi Sánchez a forma immediata, Amnistia Internacional començarà una campanya d'abast mundial per denunciar aquesta situació. El 23 d'octubre, representants de la Plataforma Antiincineradora de CERC i d'altres nou plataformes antiincineradores de Catalunya es van reunir amb representants dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, ERC, la CUP i els Comuns per presentar una proposta de moratòria perquè no es permeti la posada en marxa ni l'ampliació de cap incineradora de residus. El president del Parlament, Roger Torrent, ja ha enviat el document als grups polítics, però encara no hi ha data per debatre-ho al ple. De moment, el text compta amb el suport públic d'ERC, els comuns i la CUP. El 7 de novembre, a ram de la moció d'urgència presentada pel grup de defensa de la natura, el ple de l'Ajuntament de Berga va debatre la qüestió i es va posicionar en contra de la incineradora. L'acord es va prendre amb els vots a favor de la CUP, ERC i cinc representants de Junts per Berga. Al mateix dia, la moció contra la instal·lació d'una incineradora de residus al recinte de l'antiga central tèrmica de Cercs es va aprovar per àmplia majoria al ple del Consell Comarcal del Berguedà. La moció mostra el rebuig a la incineradora de residus industrials que es vol situar a l'antiga central tèrmica de Cercs. A més, acorda que el Consell demani al Departament de Territori i Sostenibilitat una moratòria de les autoritzacions en les plantes de nova creació, un pla de tancament de les incineradores actuals i l'aprovació d'una llei catalana de residus zero. Un centre d'alt rendiment esportiu sota sospita. La construcció d'un centre d'alt rendiment esportiu en alta muntanya al Berguedà ha passat de l'entusiasme inicial als dubtes i l'oposició que genera la iniciativa. Es tracta d'un projecte presentat pels mateixos promotors que fa tres anys van desaparèixer a mig fe en una iniciativa calcada a la Cerdanya. El febrer de l'any 2016, l'empresa Altius Pirineus va seduir un grup d'esportistes i entitats vinculades a l'esport al nivell de la Cerdanya per unir-los al seu projecte la construcció d'un centre del rendiment d'elit prop de l'estació d'esquí de la Molina. Es tractava d'una iniciativa que contemplava la construcció de més de 30.000 metres quadrats d'instal·lacions esportives, com una pista d'atletisme coberta, una piscina olímpica, un pavelló poliesportiu, una residència per a esportistes, sales de conferències, pistes d'esquí de fons i un llac. Un projecte d'uptors que va fracassar. Ara l'empresa Altius Pirineus ha presentat un projecte gairebé calcat a la nostra comarca, amb la intenció de portar-lo a terme als rasos i al poble de Peguera. L'experiència fracassada de la Cerdanya venia de la mà del promotor Kim Gasch, sota el paraigües de l'empresa Altius Pirineus i una sèrie d'empreses creades fa anys però que encara no han presentat cap activitat. L'any 2016, l'empresari va contactar amb esportistes d'alt nivell i amb institucions com les TAPS i la Residència d'Esportistes a Fontromeu o l'Hospital Transfronterer, a qui va voler unir el projecte. Des del Centre Universitari de Fontromeu, per exemple, els va sobtar no saber-ne res prèviament. Van ser convocats amb celeritat durant un breu espai de temps i quan van començar a demanar detalls al projecte, els empresaris van desaparèixer. Això els va fer sospitar de la viabilitat del projecte, així com de les seves veritables intencions. Sembla que hi ha, doncs, tres anys després, una repetició de la mateixa broma. Aquests últims mesos, el Tius Pirineus s'ha posat en contacte per presentar el projecte amb diferents institucions del Berguedà, l'Ajuntament de Berga, el Grup de Defensa de la Natura o el Consell Comarcal, entre d'altres. Però el Consell Comarcal i diversos empresaris a la comarca feia mesos que ja sabien que Quim Gas que estava negociant amb els propietaris dels rasos de Peguera. De fet, la intenció inicial era ubicar el centre del rendiment a l'antiga estació d'esquí, però no es va arribar cap acord. Aquest macor projecte contempla més de 33.000 metres quadrats edificats, repartits en tres espais. A la part més alta, al cim del padró, i construirien una piscina olímpica, un balòdrom i una pista d'atletisme, totes cobertes. A la zona mitja, el poble abandonat de Peguera, a 1.400 metres, pretenen fer-hi pistes d'esquí de fons inhibades, centres de recerca i residències per als atletes. I a Berga voldrien fer-hi una segona pista d'atletisme. També hi ha coincidències en la justificació del projecte pel que fa als criteris mediambientals. En els dos projectes, els promotors ens venen unes instal·lacions dissenyades amb criteris de sostenibilitat. En el projecte de la Cerdanya del 2016, planificaven unes obres integrades amb l'entorn, sense impacte ambiental, utilitzant materials sostenibles i amb criteris de sostenibilitat o ecoeficiència. Proposaven aconseguir l'energia necessària consumint el 0,2% dels arbres de les muntanyes d'aquest territori o limitar l'accés als cotxes elèctrics de 15 places. En el projecte del Berguedà del 2019 repeteixen arguments. asseguren que amb l'extracció de menys de l'1% de la massa forestal de la finca en tindrien suficient i que l'accés a les instal·lacions seria limitat a veïns i a cotxes acreditats que serien sostenibles. El grau de coincidència entre els dos projectes és enorme i evident. Estat actual del projecte Ara, segons els propis promotors, el projecte ha estat presentat aquest 2019 al Berguedà i es troba en fase d'estudi. En preveuen la tramitació administrativa a finals d'aquest mateix any, amb l'objectiu d'acollir els primers usuaris l'any 2022. Serien esportistes elits de diferents punts del món, uns mil atletes diaris, repartits entre les tres seus del complex esportiu, que a parer dels promotors i malgrat el desplegament massiu de construccions de ciment tindria un impacte ambiental i paisatgístic mínim. El global del projecte està pressupostat amb poc més de 70 milions d'euros i crearia 279 llocs de treball directes. Xifres poc raonables si ho comparem amb altres projectes similars. El centre d'alt rendiment del Berguedà hauria de convertir-se en un referent al nivell del CAR de Sierra Nevada, inaugurat l'any 2004 a 2.300 metres d'alçada amb 20 instal·lacions diferents i que acull constantment esportistes d'arreu del món. A Catalunya, el centre més important de referència seria el CAR de Sant Cugat i pel que fa a Velòdroms, la gran referència és el balòdrum d'Horta, però cal dir que un dels més importants, el Valòdrum de Palma, va costar 110 milions d'euros, molt per sobre dels 70 milions en què s'ha pressupostat el total del complex del Berguedà. Actualment, l'espai del poble abandonat de Peguera és propietat des de l'any 2003 del Seic àrab Butibin Maktum Jumal Maktum, vinculat a la família real de Dubai que en repetides ocasions ha intentat tirar endavant diferents projectes sense sortir-se'n i que hauria donat ara el vistiplau a la construcció d'aquest centre del rendiment. Oposició mediambiental a un projecte faragònic Peguera Pro és un espai amb alt valor patrimonial i ja han aparegut els primers opositors al projecte. El grup de defensa de la natura del Berguedà, que coneix a primera mà del projecte, ha fet públic, aquest dilluns al vespre, un comunicat en què expressa la seva oposició total a una iniciativa que qualifiquen de barran. Sosté que la Vall de Peguera i l'antic poble miner són patrimoni de la comarca i un dels pocs indrets verses del Berguedà i alerta del perill que suposa la necessitat d'aigua del projecte, ja que l'emmagatzematge d'aigües plurials no serà suficient amb l'aigua provinent de les valls i de la neu dels rasos de paguera. Afegeix, a més, que si el projecte tira endavant, es destruirà la biodiversitat de la vall i es carregarà el cim del padró. A més, s'alimentarà l'especulació immobiliària. Demana també a les diferents institucions afectades que no es modifiqui el Pla d'Espais i Interès Naturals en Cija, el Pein d'en Cija, que es denegui els permisos de construcció, que es denegui l'enderrocarament de les runes de l'antic poble de Paguera i que es convoqui una consulta ciutadana per a accedir el futur d'aquesta zona. De fons, la futura candidatura per als Jocs Hivern del 2030 de Pirineus-Barcelona. Des grup de defensa de la natura s'ho miren amb recel. És una peça més que encaixeria, diuen. Ja fa temps que ens sentim al pati del darrere de la gran metròpoli. Fins aquí el noticiari de Ràdio Pinsania. Ens podeu escoltar en directe al 90.6 de la FM i a radiopinsania.cat o han diferit el podcast de la mateixa pàgina web.